بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا شاكرا وشفاءا من كل داء وحفظا لكتابك واحكامه يا رب العالمين اللهم انا نسالك التقوى والهدا والعفاف والغنى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ربنا تقبل منا صلواتنا ومعتقداتنا ومناسكنا بفضلك وجودك وكرمك اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد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 هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسم لا اله الا هو العزيز الحكيم سبح الله العظيم يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه انما بعثت معلما طلب على رسول الله di gjumaja mas mujt mag mas mujt ramazanit të cilit u mundum me ton me ja kushtu kejt hizmetin e shpirtit edhe ati trupit e ma në fond e lutëm edhe e lutësim allahun gjelle gjelaluhu që ka bull të ban e pa më tarsish me sot që na të kaloj me një tem për të cilin gjumaja me ragë kemi fol në vitin në othinja e tani dikun mas disa gjumaja me ragë e pa të mëndërpre një temë prej temave në islam sumë me rëndësi sot in shah Allah dhe t'i këthej me asaj teme prapë të cilën atëhera e kishme e pa të mëndërpre por gjona t'arësishme gjona nërmale Temen, pa të cilën në qovë se besimtarët e islamit nuk e zhvilluj teoretikisht edhe zbashku me te praktikisht këmi thonë edhe për e përstrisim se nuk kanë të drejt të lajmërën në mespon përve se janë gjavë po që nuk e realizojnë në teoria dhe në praktikë nuk kanë besimtarët e islamit të drejta që të lajmërojnë me të popujve, se egzistuj. Këtë temë, Zotë Gjelle Gjelaluhu e ka cekënë kur anë i kerim 850 vende, gjohë që ashë e pa mundë ndoshta për disa ligjeratat tonat, mikta, e të shkurta, e të rala, me realizu spjegimin e sajt. 850 vend dhe zote gjëllë e gjëleluhu për këtë temë Kuran i Kerim ka fërë. 850 ajetët. E ka hapë Kuran i Kerimin me ta, në vitin 610, në Mekë, Allahi, Rasulullah, në përmetë Gjibrilit jaban me dhije se deri këtu o Muhammed deri në këtë sekund në kodrën prej në kodra vëtë mekkës e quaj tërgari hera ja banë Allahu i madrushëm me di Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem në përmet urnit ma se deri në këtë sekund deri në këtë moment pita ademi bashkanjit ja kejtë periodët e gjehlit e injuransës edhe me ketë fjallë të cilën sot pëtë azbresim o Muhammed ato fe regula duhet hudhë në prunin më të fel duhet fundos në bunorin më të fel ajo shka duhet muslimanët të fundosin në bunorin më të fel ashjë injuransa ashjë pa diturija mu për atë shkak pëtëzojmë po e këra le dzo o Muhammed se e vetë mi argon me të cilën do të kishtë të drejtë me ulajmërun mesin e popërve me se jeni me diturit. <coughs> Unë e sot disa ajete, të kur anikërimit, se i përket dituritës me ajete në e parë të të bëjmë biset për punën e besimit në Zotë, për punën e besimit në Allahë, e gjumoj atë qëra ndo është të haji a i shartë imam i pesë të islamit do të në ndërpren me te mëte veta kër të vene koha po na prap te mështon do të i këthebi Allah i në kurani kerim vlazni ka thon shahid Allahu annehu la ilaha illahu Allahu i plët fëqishëm gjellën e gjellaluhu dëshmon vërë se aje është një, egziston edhe është një. Dëshmon vetë, se egziston edhe posa saj që egziston, është një. Shahid Allahu, annehu, la ilaha illahu, huva, u al-melaike. Aje po ashtu, edhe me laike të ti të cilët banojnë, qila dhe në tukë, dëshmon se Allahu, Gjelle, Gjelalu, egziston edhe është një. Grupi i kretë, për të cilët Allahu Gjelle Gjellaluhu ka thonë se ato dhinë më mirë të gjithë të shmojë, vetëm ato dhinë, me dëshmu me argumente se Allahu Gjelle Gjellaluhu eksiston edhe është nja, janë ulemot, janë djetarë, të cilët më rejtojnë respektin e madhë në mesin kërëtojnë më njërëzve, edhe më rejtojnë mesin e jo njërëzve, së aliminderimin e madhë. Këta e ka vërtetu hadisi i Rasullahi Talisë Ratus yestaghfir lil alamin kullu hayy hatta al-hudu fi al-bahr o le bavet dietarve mesin e njerve ju bojn istighfar lutën te allahu xhalla xelali u gjao fal qabimat edhe peshku ndeti tan njerzit qe rreshin rast muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam ya ja muhammed eshka kan bojn hyvanet me dietar prej dietarve prej pale njerveve sahaj kafshat thon kto jan ato te cilet Ëm thonjërzimin, çoha prej neve është halal e çoha është haram. Kto janë ulemot ata të cilët i thajnë njerëzve kur ta prani hyjvanin pref në pristikën e ju mir, vinë një vdekje, në një vdekje një atë më lep. Mos i zgjmitni. Mos me kanunën e moh kan pas me na kan pas me na zgjmit edhe gjatë perrjeve normale. Por atë çka ozat falia njerëzve gabimet të cilët janë e çetrin për të mirë mësuj. E kush janë ulema pra, xhoxhallar? Ato janë ulemohë, ama janë disa prej ulemohë. Kush janë ulemohë në këtë islam, athu? E kanë vetë një prej ulemohë, gjënë qështështë Ibn Abbasin, radiallahu ta'ala, anë hu, anë hu, ma? Ta anhu? Anhu? Anhu? Ibn Abbas, menil alim, kush janë djetarë? Ta men të allë me minna meselët anë fahu a alim. Kush e kamë su për neve muslimaneve një meselë konsiderot për djetarë? Në meselesë të ditin, apo solvesë duhesh me aspra e briskin kur ta prajsh حيvanin mirë, për me apruv vdejen aty malet, ti je alimo, për këtë meselesë, ti je detarmo. Ti, ti s'mthumo se kam ditë. Ti i takon grupos njerëzve çitit. E ato do shumë shkadin, shka kanë shkuën me drese edhe na për shkolla shka janë ato. Ato janë njerëz të profesionalizuar. Ato janë njerëz të forsosë, ato janë njerëz që ndajn popull urdhna dhe shpjegojnë ndalimet. Ato janë njërëzit të cilë të beritonë në respektin ma të manë, ama djetarë kush janë. Ato të cilë në këtë islam kanë arrit me mëzupy ulemove të shka, edhe ato kënës të jetëronët më djetarëve. A ke mujtë me arrit me ditë të gjumoni ki pasë sotë farës, kusë ka që më arësotë të tu? Diturija e jote, e cilë atë të të të të, të të të të të të si më sa falë e gjumoni sotë, edhe një gjumonë masë kësaj, edhe një masë kësaj edhe mu, mu përkës ka kështë, merabdes të jenë din shumë mirë si me simtar, me shekuj, me, me dekada të nguda se hatë, se për një namaz, i pa falun, këtë islam, ka mija dita në gjehën nëmë dhudë më redë, shtu adisë të kanë vërtetu, mija dita prej dita, vetë Allah dhudë më redë në zarë, për një namaz, pra që osh merabdes, ti kanë shën djetar, ti kanë shën djetar, ti nuk kanë shëjtë jeshtë, e prej kë Amma ato shka kanë arrit Me dit edhe me dëshmu Sa Allah Gjellegjellu existon edhe ashtë nja Ato shka kanë arrit Me dit se abdesi me namozi Njarë farës Ka me farës Ka rrub dalje Ato shka kanë mujt me dit Se vladni lëku Ashtë sharti islamit Ato shka kanë mujt me dit Se gusli avajib Farës ashtë I papasë Tërë muslimoni Nuk guson me qenë Ato shka kanë mujt me dit Se Muslimoni një mujë prej mujëve e ka farë dhe e ka njënu një mujë me ketë familjet, a thu këto a konsideron Gjohala, a, a konsideron më tëtë pa ditët, e kushmeti ditën a thu pra, edhe kushmeti pa ditët. Këto njerës, shka e njofin Allahu nja, këto njerës shka e njofin këto normat e cilët i cekëm, këto konsideron djetar, si pasim një abasi të nësë pëthom hajka thonë, Dietar është prej neve ai që mëson në meselë ti din. Moni hërkun se dënon të jetë në Abbas e ka thonë këto aty. Atu bashkë me një meselë njerëz i njëri vont dietar. Ka thonë me Abbasi, është dietar prej neve, ai i cili e din në meselë për shkakse për veprimin apo mos veprimin e asaj duhet të u pyet, si të ketë vepruar më bytë, ta mirë paguhet, po çishë ka marrë në dorë hiç denor për një mes dietar kanë. Se dietarët vitën mashkull. Dietarët vitën mashkull. Për atë shkak për djetarët nuk ka gjënojët vogla. Për djetarët nuk ka... Djetarët nuk ka... Djetarët nuk ka... Djetarët nuk ka... Djetarët nuk ka... Djetarët nuk ka... Djetarët dhe gjënojët mloja bojnë. Për shkak se ato i bojnë me përgjërsi. Djetarët kanë në ata njerës të cilët mas pari në grupin e tretë që po dëshmojë i kënë për egzistimin edhe qenjën egzistimin e Allah u gjenë legjer është fati madhë për atë njerit i cili ka arrit anë apërmet libri, anë apërmet gjamiës anë apërmet hoqës i cili ka arrit me njotë Allahun Gjellë Gjellë Luhus e Anja Zatë i domi maj madhë i njerëzis qëfori njeni maj madhë për mu kompliku besimën bitok ku është ato ato jehudët ato jehudët ato ato nuk janë njerëzë janë njerëzë ato Kërgjohës ju më ngonë fizionumikisht prej neve, asë u kryshtërët, a më s'kanë dënjëgjohë prej neve, më s'kanë ato brina, apo na, ato jonë, apo... Jo. Asë u budët, më s'janë si në drishe, jo, si na. E kua liv problemi pra. Problemi nuk ka, kur gjojnë që të se. Problemi mu që tu ashtë, njërëni zotë Allahu qënë legjëlelu hanja, e mbronë me argumentët e veta, shkënëzore, bimë të heshtë Je tresvotjo Allah ja familje ka grua dhe ka ka djalë. Edhe mundohet me, munddohet me mbrojt me, me argumentat e veta të Kalpës. Ai je tresvotjo, mira rregull që Allah Uszejrin e ka djalë, na permet kësaj kanar grupa njerëz prej Hahamoteve, klerave të Yahudve në në 580 vjetin para herës, në vitin e 580 para herës kur Bukta Nasr el Keldani një ushtar i robënër 55.000 jahud prej Palestine së dhe i qënë robëni në Bebil në Iraki në Veljor edhe gjemë mundon me bërë disa punë të kur ato klerët e jahud vë organizohen në Bebil vipi vritit 580 para erës tërin viti 1510 në terës tur angazhon që asë një jahudi më smelon me umartu me arabët e Babilit edhe mos me elon arabën e babilit me morë jahudi mos me elon asë një arab të kaloj e ndinin një jahudive ashto që i klerët e ative kur ta organizojnë revoluzionin një jahud një rak për me pësin paresin prap paresinën e dashur si pas ative mos ketë mundësi një jahudi me thonë unë e sënpovimon paresin të prap se më këtu kam familje kam bo grue, kam bo cull, kam bo nipa po tjeti lirë për këti problemi kur tjo dojmë hajde për paresinë tien të gjithë gati. Çelimi kuishafto mësbromi piksa i, i bisedës të shkëvona për jehudit. Ku është qëllimi final i fundit? Qëllimi final i fundit ishte se Natku ishin angazhu një grup priftat jehudëve me shkruajt në kitab i cili do ta zavem sonte vratinë zbritur të Musa al-selamin, ai libr do të jepet me emrin të Mishta. Mishta Shqip do me thonë Fjallë Jehu dhe akjo Mishta Shqip do me thonë Shëriati i përthritur Shqip, shëriati i përthritus Edhe një librë që jetër një grupë në Palestini Jehu E pa të nshkrujt e kishtë e emnin Gjamara Prej të tëlli librëve E kanë formu një librë e ka emnin Telmud E fjallë a ki librë do të azavendëson të vratin e Musës I zblitur prej Allah u gjele gjelelu E në këtë librin Telmud pra shka ka do të shifë një mazbisa bidhme liber në dore në ju, vinsha Allah, e kër jam sotë gjatë si spjegimin, do të jam sëpjegojnë tisa aparime të librit jahudve. A ma vorë, ma s'ni koha, një vjeta sas gata 6 mujtë, do të akeni liber në bibliotekën e ju, të shpia do t'i lezoni vetë, në gjurë shqipën. Kër të shqipë është muslimonim, edhe e kieni të sotë mishë në dore, edhe një jahudi, edhe një qenë t Tukur nashka s'fjegoj muslimanve prej këti kur anë i kërimi, që ashtu priftat jehud prej ati libri s'fjegoj. Prej normave t'ati libri, ku shenjef të vratin e zbritur të musës, ma shumë se këta, a i njeri ashtë kja përsa besimtar jehudve. E shumë mirë, shumë interesantë. Si ta shifës një musliman apo jo, jo jehudimi një fjallë, të rame një grofë. Dush me ja pregabit, me ja masku grofët, që a i për një mendë bërë Ja i përni me, të berën ta. Zoti i paska falë, si pas këti libri të ative, njerëzit i paska, paska falë, në di sorete, në di fotografi, në di fizionomi. Njerën ngrupë të kafshme me goj, e këto janë një jahudën, muslimanet me një fjalë, e njerën ngrupë i paska falë jahudë. Se i paska falë kështu, që ato shka janë kafsh edhe skanë goj, me hip jahudim të dhe mi hongër mishë ato shka kanë goje dhe i përgasi njerëzve a janë kosh janë muslimanet dhe kryshteret për me tit me i shërbi jahudive mirë pas ka më ardhë një ko tim një 800 jahud musliman pas ka me i shërbi një jahudit muslimonit edhe jo jahudia në përgjësi kanën matë ndershëm matë poshtër të zotis e qeni se kështu me tëllin argument se jahudia ditët e festave Ditën e Bajramave e pas kat lir çenit me i dhon bukë dhe mish. Jehudit e kanë lir ditën e Bajramit, morale men. Ditën e Bajramit me i dhon çenit me hongër, ama muslimanët atë ditën e Bajramit nuk e kanë leju me i dhon. Pse? Se çeni ambajdashur te Zoti te muslimanit. Këhali për politikë jewideke. Nuk këhali për fat arjati ve, gjend gazet ash lidhi bazori ativa ash po dam ai testamenti bazori ativa allah jallal jalalu wajalla sha'lu kurkanar popullit cifut kurkanar popull jewudit nket hall dietarte aktive k'sirez di lloçe ka bo kan bo librën evet e ka zbrit ket citat edhe ju ka thon njerzi s lindje perendim bismillahirrahmanirrahim me emnin Allahut mëshirua së fuqiflon e li flamë ra kitabun emzelnahu ila ik li tukhriqen nase minat zulumati ila në nur unë këtë liber pëtas brez o Muhammed njerëzit me i qitë prej parditurijës ndrit prej këti hakareti me i qitë në botën e civilizimit valmo me kësi budalë lëqe shka do të bani masodi me këtë kurani kerim Me kët Kur'an i Kërim do të ndërtoni. Me kët Kur'an i Kërim do tu do tu arsimoni. Me kët Kur'an i Kërim do të jonisë se nuk ka asë vërtet siç e në mbajnë dersët e njerit. Nuk ka asë vërtet se njëri se njërin, si tash i përstorar grop duhet me masku gropën, t'bëren ta apo duhet me harapshu gropën me t'bëren ta, çka janë parimet e Islamit. Jan parimet e Islamit. Innamal mu'minuna ikhwa. Dasimtar jan vllazë. ولقد كرمنا بني ادم اكامغريت نيريون زوتين قران كريم كاثون يوتشاليت اول اكامغريت نيريون ولقد كرمنا بني ادم اوند بيرن ادم يتكامغريت اته كام نال سوماتاب كاثون الله القراني كريم اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه او ملائكه ميا اول ما كام سنزا وين سن تام تو دا بين توك aja është njeri, nuk ka thonë ashtë qënë, ka thonë aja njeri, ademi, edhe bitë e ti të marë, ka thonë në ajetin qëtër, wa qalënë kum khala i fe fil ardhë, ju a njerëz jeni ato të cilët, mbitok do të nëni regula, ka thonë në tokë, Allahu gjelle gjelalu njerëzve, vala e të fësidu fil ardhë, dhe bada islahiha, mos bëni dhe që regullime, mos dërë një gjak në të okon njerëz, në kjo Gabim me evra, Allah u gjëllë në zhjën e lukë, ka thonë një qindeme familjës duja dhonë. Gabim me evra, tu gjujt lepër me evra, me i, i ratim atonë, një qindeme duja dhonë. Një qind kamiona, Mercedes, titonësh. Duja me dhonë, këto pare bojnë di milion marka. Duja dhonë familjës për respekt se gjaki nuk paguat, për respekt me, me, me kallu se nëmë, me të vërtet, nda i krejesës më të më dhët Allah u kemi bo gabim të madhë apo që e vrat me kajtë duhet me zhduk më njëherë, në sheshin e fshatit duhet me eple me shpat në qatë, se njëri nuk radhë. Të e në parimët e kurani kërimit, Allah u gjëllë e gjela nuk të gjona nuk i qojnë përveç se kuna është vërtetu shumë mirë se, ja, ja, çka me ndojnë në disa. Shka, edhe atër i zdojnë kësaj diturit. Edhe atër i zdojnë kësaj diturit. Jehudët libë në telmud në pjesën n jesë në në mëjë tati, të ati të lmudit të ibrit jahudu të të ne duhet bukuroshet më të më dhoja tona me i martu mbret një të më dhaj musliman me ta që një bat e tonë të jetoj në mesin e ative ne duhet gjem jahud me angazhu me i pranu kejt feth në bud formalisht formalisht me i pranu kejt feth që dinë me të depërtu mirë me përpallësën e muslimanve dhe kështerve. Duhet me i përqa shtet me shtet dheri sa të luftojnë me zveti mirë. Kur të luftojnë me zveti mirë ato, në qatë herët do t'i morë mi ganimetin e kejtë popojve e një javë, kështë në të mpallë, 7 vetë me ravë paska me zgad një kërë kur jehudët paska në vakë armë me gjekë, pri qatë shumë armë me shka pasket pas këndak me gjegë ardhë se shumë këti qoj atëherë pësej ka një këham e ative se na do të fitojmë do të arrimë do bie në matë madhe edhe do të asundojmë botën qatëherë qatëherë do të formojmë shtetin tonë e shtetje ative final këta këtë bota më më mërë ndurë të ative këto gjona nuk do ndodhin kur e di një vlasni pëse këto nuk do ndodhin kur se kanë harru Atot sleqti të jahudëve Se këto fjallë kër i kanë shkrujt ato Ka qenë viti i 580 para erë A kure ka zbrit zoti kërani kerimin Edhe në surot të lfëtë Ka thonë li u dhëhira hu alët dini Kulli hi u ala u këri helke pirun Unë këtë din ka me qitë mbi kejtë fetë mbot Islamit edhe në qovë se se dojnë ato shka se dojnë edhe në qovë se nuk dojt ato shka se dojt a kja jetë ka zbrit në vitin 625 ma sërë dë thot nimi vetë mafja u dim nimi vetë maf ato të u të la do të mdove kja jetë nuk e për që tërse kja ka orën kura li kerim së përfiat me avboja hudve edhe kryshterve me bije se islami dë tjetë din dominus si përfaqët tokës dini dominus, dini përfshirë si përfaqe. Allah Kuran i Kuranikrim ka thonë, ju rridun e li ju të firunur Allah, bi e thuahihim, wa ja, vallahu illa i ju t'immanura. Ka vazhdu ka thonë, vallahu mu t'immanuri, vallahu këri ha il ka firun. Po dojnë me e shi, me goja të ative, me lafësin atyre, me guhën atyre, me fletore të ative, me mleve të ative, me kongresat ative, me armët ative, Në mes dukes dritën e Islamit, Allahu xhallahu ta'ala ka thonë, "Kam vem dosi kjo dritë ta xhojë skaeneve." Drita e Islamit a është lidhur ngushtë me dritën e rrethve të dhillit? Është shumë e lidhur. A ka dënë vend dikun që botë qi rreth të dhillit nuk e ka më dritë? Nuk ka. Edhe rrethët e Islamit nuk ka më vend, nuk ka më me më të vend që s'kan më me dritën botë. Nuk ka me dhe vend ven që s'ka në me dëportu Nuk ka e të asoj Numëri i Gjermanëve Të cilët kanë kalu në islam Dere frike kemi ditë Se ashtë 55.000 persona Ne e ditëm kështu Që ta ashtë para ditë ditëve Statistika e re e lajmërumen shtetin Gjerman Se tha Gjermanë edhe Gjermone kanë kalu në islam Statistika e para ditë ditëve E pargje i titëri murkur mlamje 550.000 Dashjen e 5000. I pari edhe Imrami prej fakultetit e përpërit. Asnjë dibidus. Ne e kemi dit statistikën e vetë, ka rreth 5000 persona. Statistika atë murkurës Murami, dashjen e 5000. 4 milion musliman në Franc. 5 milion musliman jetojnë në Angli. Qendra Islame me këto kompetenca të një qendër islame që i duhet ka nisë të funksionon mos mos mblenë në mi e shtatëne pazlat xhamia në Gjermani qendra absolute më e madhe deri tash në islam në Evropë në qendrën e Oslo tashmë doktor Aliu norvegjez doktor Aliu norvegjez i synon para ni vitit ka kaluar islam 300 mijë mark e ka blinë ndërtejtës midi soslos ja ka falë a fëzlarën a noslon tonë këtu nako jemi në kurë si mrena edhe ma shpërsimit, sisemit, prej kalimit, sisemit në sisem qeter prapë nuk mund të me arrit një fshat 400 shpi musliman pi kur ka falë zoti njerës këtu në gedhven nuk mund të me arrit me e kuptua a kemi temë në sosem të diturija nuk mund të me arrit me e kuptua halana Se foshnjorja e cila ashtë të nënë katon me këtepin e kurani kerimit të marun për e dorës babalarve të si katoni, nuk mujtëm me arritë se me kësi të zonë kurani kerimin, statutin e Allah u gjëlle gjelalu në tam e mësu prapë edhe për atrak të buras nërshme kanë maru, nuk mujtëm me arritë me marun i lomë vogëlë për foshnjora prapë mësë me ushdukë, ama me u kësi zonja me këtepit, me këtepit vatë, nuk mujtëm këta me vo, po, asë që gëzëjt i kush me foljme, la, dhe kundra fëshnjore, dhe kundra fëshnjore, fëshnjore në ta hekim dhe me këtë për atër, në matisharin dhe me këtë hekim për atër, e kushant o thonë matisharin me hek për katër, e kushant o thonë fëshnjoren me hek për katër, për është pjala me aksimara atë gjopë, në thabit dhe së Allah u qenë le gjelalu u bërë, e qem nuk dhe pjala, e kështë burat njërzit gjallë, keçka kanë punu e di, 1800 bura ka 100 kg jenë për 3 sahat e marojnë një dhomë dikon a përmi reke në dreqin anë hava e marojnë anë nër tokë në dreqin anë podromë hinë anë nërgujla këshpojnë kejt ati bojnë <të> ja, si, me, me, me, me kuptu më një një nërvegje e ka sot ju këtë kitab të lau gjën le gjën alu edhe po sot drejt për drejti me një revist për revistave nuk e kam dit se islamin diturijës kash për parësi i kalovë. Unë nuk e disha se në kurani kërin zotit 850 herë, se er muarësi mu. Unë thëjshë se sitë kalloj në islam, më ngushtohën rrugë të shkendës. Më ngushtohën rrugë të diturijës bëna i paditur. Tëtë unë e nuk e dita se në islam prej se kuradiq ka kalovë, e pa është vetën se ishna konë total i humbu. Unë s'kisha pas ditë gjohë para se ta një islami. Umar, jemi kthyral. Do anu paprit kundes me dashli dash. Ne ne jini, give a lot that he is ready for the pulse. Ujëo homë rrok me shkërmë. I ka ramë nën ata pa kundes me rrim dorë, then make. Fatmani, va kafe. Joni, çka ta lezu ke dinin ton se si pun po bën. Kiçetri këtu, hasrat, hasrat me për me nikajoore, ah, për fare, po. Po lebe që është shkova në gjami, që është të na njerëzit ekspremes, njerëzit me kompetencat lartë të abiturijës, shkova në gjami, që është me një vend në gjami, a më batila, ba, u nisa me shku, e vendosa, kërë shkova të dhera? O nja përselamin, po pojë. E dhe këtëtaj, po shka përselamin. Shka dhe po? Hala, po pojë që në përselamin. Mendojnë disa njerëzë, se sitë të oje hoxha, që është të që shemi, shumë mirë j Elallë, bavë sa uje për parumbaka. Kisna ki për zëng gabimesh ka buoj. Ne dimë, ne e them na natitën se na kurta kritikojmë një gjall, etj, në kohën saati 3. Ti 4 prit. Ringru. Zati trapno të zminë josh prej joshave të fshatit apo çerit, rrin dikun natit ditë të tretë. Këtë dukurinë nuk do ta pranojmë, edhe do ta kritikojmë gjithmonë, ama ne e them të vëdishëm se kë gjall mundaj neve simpatinë nuk ka. Në edhim, e që ti nuk në dojnë kifo, shka përzi e që si hoxan këtë punë. Në edhim shumë mirë se ative gjenë me në ngurbet, dhe cilës me drogë miren, dojnë më të patanik për një mazarket, edhe në edhim kërë muhojmë këtu, pëse nuk kemi dëshirë i gjenë të tonë me këtë sliçnit miren, në edhim se ato gjenë zonë po kjo sa puna hoxës, në edhim se s'kanë mosim përë.